Відповідаючи, мовив тоді мене лай русокудрий. Слушно усе це ти жінко, і по правді цілком розказала. Прагнення й думи героїв, мужів багатьох дослідити, мав я нагоду країн, об'їздивши дальніх багато. Але ніколи ні дещем мої не нагляділи очі мужа такого, як той, Одісей, у біді витривалий, мужнього подвигу, що зробив він його так відважно, у дерев'яному коні, де всі ми засіли з архейів, найхробріший готуючи смерть і загибель троянцям. Ти ж до коня підійшла тоді, мабуть, якийсь то ворожий, Бог спонукав тебе слави троянцям, волівши додати. Разом з тобою тоді підійшов деїфоб боговидний. Тричі кругом обійшовши, ти схованку мацала утлу і почала визначних на ім'я викликати Данаю. Голос дружин їх, аргейських жінок, вдаючи достеменно. Я й Діомет, син Тідея, та ще одісей богосвітлий, Сидячи разом всередині, чули, як їх ти гукала, скочили з місця обидва, схвильовані, ми вже готові вийти з коня, чий відтіль озватися раптом до тебе. Та Одісей зупинив нас і, стримавши ті поривання, інші ахейські сини, всі мовчки тим часом сиділи тільки антікл поривався словами «На твій обізватись голос!» Але Одіссей міцними руками затиснув рота йому і тримав так, аж поки палада Афіна геть відвела тебе й цим, врятував, от біди він, Ахею. Відповідаючи, мовив на це телемахтямовитий, Паростку зевсів, владарю, людей менелаю, не лаю, Тим то й смутніше, що хоч і залізне в грудях у нього, билося серце, але не уник він лихого загину, та чи не час нам обом іти на спочинок, щоб лігше сном найсолодшим могли вже утішитись ми на постелях. Так він сказав і Елена Аргейська звеліла служницям ліжка стелить вперед сінку, пурпурними їх подушками викласти, ще й килимами чудовими постіль заслати і покривала вовняні, подати їм укритися зверху. Вийшли із світлом ясним у руках і спокоїв служниці і постелили постелі, і гостей туди вивів окличник. Там, у переднім покої, вони і лягли спочивати. Ліг там герой Телемах і Несторів син Світлосяйний. Там же Атрідліг в середніх покоях високого дому, поруч лягла й довгошатна Єлена в жінках Богосвітла.